que tal? Un saúdo a todas e todas aquí en Radio Friisping en divertimento para pequenos monstruos. Ose é Benres 27 de marzo do ano 2015 son pues eso, as seis pasadas que agora que xoe comezar aquí as sextas feiras o programa Y hoy tenemos un programa especial Hola Ana Lucecu Hola André, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas Aquí muy estamos boas. otra vez Sí, hoy tenemos un programa especial de Zanos de Radio Frisping E eh, 12 Do Colectivo País Radio Frisping Claro, porque estamos de aniversario y aprovechamos y hacemos un especial Y dice así de misteriosa <risa> Sí <risa> Oxe, lembraremos os momentos máis sinalados do colectivo Opaí, eh, O OPAI dende os seus alicerces e o tono do ano 2003 as primeiras festas e as actividades para arrecadar fondos a activación da primeira Radio Libre da Comarca en agosto do ano 2005 pasando polas seis edicións do festival conspirando por unha Radio Libre até chegar a este ano 2015 no que Radio Friisping cumpre dez anos de misións Pois si sí, en a última hora tenemos comunicación coas persoas do colectivo país con grupos, animais e cousas que darán vida á sétima edición do Conspirando por unha Radio Libre en conmemoración do décimo aniversario do Filispín que se celebrará este xove santo 2 de abril a partir das 10 na Sala Superoito de Ferrol eh, que vai a contar coas actuacións de Sarava Criolo, Carrero Bianco e os Skyhooks. la mm -hmm. mm -hmm. Pois pues si, sí, o sea, vai ser unha explosión aquí en Radio Flispín en divertimento para pequenos monstruos E sí. como sempre temos ese teléfono ese sitio para participación dos ouvintes, das nosas ouvintes mm, De quen queira chamarnos e falar con nos e contarnos cousas pode facelo no 981 37 10 40 só Pues, Divertimento para pequeños monstruos Va a ser es muy especial muy especial porque vamos a tener aquí pues eh, música que tuvo que ver con radio flippin en algún momento de su historia grupos bandas personas humanas interesantes danos aterra que colaboraron nos conspirando por una radio libre en las festas del colectivo país como son asisos bermús y otra tipo de proezas eh, sónicas y eh, será realmente interesante por ejemplo sabes quién estás eh, suando aquí ahora de fondo y Kem. Que... Bueno, pues é un CD moi moi particular dunha xente que pasou moito por Radio Feliz por divertimento para pequenos monstruos naqueles inicios da radio, que son a xente de la fonográfica general. Ai, si, sí, eu lembro aquelos. Nos últimos anos están así un pouco desaparecidos, desaparecidas elas, pero foi unha iniciativa moi interesante, les facían festas, elas facían festas moitas, editaban discos compactos con grupos da comarca, e incluso singles en vinilo, era unha cousa moi bonita, editaban singles en vinilo, había unha daquela non estaba moi en boga aínda este boom do vinilo, do vinilo. E eles pois encargaban a máis Salo a unha fábrica en Checoslovaquia, os vinilos e chegaban aquí a Ferrol e os repartían nos seus concertos. E isto que estaba soando é eh, nada máis e nada menos que Quant, Óscar Quant, facendo mm. unha versión de Miskyus. Mi unha, unha estupenda banda, banda procedente da Nef Diva, no mm. Mm. E, bueno, que isto logo pues, se reconvertiu en outros moitos proxectos, ¿no? porque aquí todo deriva. Se ha o tempo. Sí, sí, se ha o tempo. E estaba, fíxate ti, na, na cantando por aí, non sé si esa voz vos eh, lembraba alguén. Bueno, pois, pues, eh, a nos compañera Cintia, do programa La Trastienda, que estaba cantando, estaba estaba aquí Cintia. Sí, sí, podeis, os digo que vai ser un programa moi interesante tamén musicalmente. Eh, falando de Miskius, aquí os temo, aquí temo a Miskius. CD moi muy, muy original porque creo que use autoversioneaban uns os uns os outros. Aquí creo que están facendo unha peza de Quant, os Miskius. Pero vamos a saber, vamos a entrar en materia e vamos a, a, a presentar a, es, a esa voz, a esa voz que estaba aí, que tamén é un compañeiro de Radio Flech, claro de LCE. Es un compañero de Radio Félix Pink, además que tiene mucha historia, porque esta voz es una voz muy coñecida en la comarca, hmm. que la mítica Radio Caos. Ahí estaba, ahí estaba Juanillo. Juanillo. Juanillo y, hola, Juanillo, bienvenido a Divertimento. Hola, muy buenas tardes. Hola, Ay, está, hola ah, buenas hola. tardes. Hola, buenas tardes, ¿Qué hola, tal? Buenas tardes Juanillo, hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has Muy bien, encantado de estar con vosotros, André, Ana, Ana André y a todos y a todos vosotros. Pois, pues de, de que vamos a, a, a falar nesta primeira parte do programa? Que vai ser verticinosa, Juanillo? Bueno, pois pues mira, vamos a comenzar con as datas e os fitos importantes na historia fundacional do colectivo O País. Radio Filistin. <risa> eh, comenzamos por setembro do ano do 2003. Pois pues neste mes, persoas da comarca de trasancos diversas que ate aquela Non tiñan tido contacto persoal entre sí Outras sí, pois procedían da recén desaparecida Radio Caos de Ferrol Comezan a conspirar en foros de internet A activación dunha radio libre e comunitaria en Ferrol Esta pasa en setembro do ano 2003 uh -huh. O sea, o que é o tono no? da, daquele sí, sí. uh -huh. Setembro, outubro, novembro do 2003 tamén O Grupo Promotor convoca diversas asambleas preparatorias e definitorias das liñas Serais daquel proxecto, que, que era todavía un esbozo dunha creación dunha radio libre e comunitaria en Trasancos. Bueno, pois pues así, o 20 de novembro do ano 2003 celebrouse a primeira destas asambleas no bar Manchita Cosa e unha data e un lugar sinalado polo colectivo para aí. A primeira asamblea foi o 20 de novembro do 2003 no Manchita Cosa na Rúa Madalena de Farrol. Daquela, pois, pues, se le levaban tanto o Suso, que siga o fronte del, coma Narcés. A elección da data non foi casual, sería o 20 ene Feliz Piñano Naqueles meses o Manchita tamén, pois, pues, acollería sucesivas e eh, memoráveis actividades para recaudar os primeiros fondos filispinianos, que lembremos unha estupenda cea vegana, moi moi interesante, moi exitosa con moita participación, e posteriormente algunha sesión de música e pinchas, como aquela mítica festa de defuntos onde nos propusemos resucitar a comarca de Ferrol nunha noite. Pois pues aquelas eh, primeiras asambleas clandestinas tiveron un carácter rotativo entre diversos locais cun objetivo non identificar o proxecto con ningún deles en concreto tan só termos un espazo donde conspirar por unha radio libre na comarca de Trasancos <risa> Tratabase de locais de ocio dos que gostábamos como a fundación Artabria, que daquela tiña un estupendo local na Rúa Madalena, o Clube de Montaña en Canido e, claro, o Ateneo Ferrolán. Eran locais onde podíamos xuntarnos para preparar os alicerces de algo colectivo cando ainda non tiñamos un lugar propio. Daquela pensando nun lugar axeitado para presentar pública e abertamente o que pretendíamos facer, concordamos que ese espazo era o Ateneo Ferrolán. E así foi. Pois non só remataría sendo a nosa sede fundacional Senón ademais onde se ubicaría o primeiro estudio de Radio Filispín O mítico Metro Cadrado Si, sí, o mítico Metro Cadrado que foi así bautizado polo o noso compañero Pepe Cuña Por Pepe Si, sí, si, sí, por un tirado dun título de unha canción de Vainica Doble Que Uy. se chama precisamente así Metro Cadrado <risas> Pero seguimos, seguimos facendo historia. 28 de novembro do 2003. Dentre de todas esas asambleas celebradas no 2003, ten especial significación a celebrada no Ateneo Farolán. Sí, sí, claro, por suposto. Esa gran asamblea aberta do 28 de novembro do ano 2003, donde se, en fin, se definiu todo máis abertamente nunha convocatoria pública. A importancia desta de Asamblea é indiscutível para o que a historia do colectivo Opaí Radio Flixpim. Se que, como decimos, foi a primeira convocatoria pública e publicada aberta a Berta para trasladar a idea eh, de construir un proxecto colectivo de radio e comunitaria entre quen estiver interesada e interesado. Bastabase, claro, de abrir ese círculo Pois non era, non era en absoluto Unha cuestión de catro amigos, catro amigas Pretendíase dar ao proxecto un sentido comunitario O texto que segue é a convocatoria aberta Pública e publicada na prensa Co fin de trasladar as nosas intencións Ao conxunto da comunidade Co obxeto de abrir a iniciativa a todos e todas quen en estiver interesados no proxecto. O lugar elixido foi o Salón de Atos do Ateneo Ferrolán e a data o 28 de novembro de 2003. abriu a porta e vi pasar como 200 ángeles dos vi. Bueno, antes antes de coitar o texto desa de desa de primeira convocatoria, que foi publicada na prensa en todos os sitios, en Novea rede, en fin, naquele novembro do ano 2003 para convocar a xente a toda a cidadanía ao Ateneo Frolán e a presentar esa proposta, ainda non tiña nome a misora, non tiña nome moitas cousas, tratábase de consolidar aquilo como unha exprensa comunitaria colectiva. Bueno, pues eh, vamos a escuchar, estamos a escuchando a esta formación que se llama La Sociedad Protectora del Hombre Mono a la Luz de Q. Ajá. Esto te soa, ¿no? Esas sí, voces sí. que hay por ahí, ¿no? Esa gente, esas voces. A ver, a ver, voces. Es, a ver si identificamos esa voz. A ver, a ver. Los los bueno, pues ahí está Boy Elliot, eh, o Neno Elliot, y también está Rojar de Flor. Sí, sí, ese sí, te que que no viño naqueles anos, cara de o 2003-2004, <risas> con esta formación así curiosa que se llamaba la Sociedad Protectora del Hombre Mono. Golpé ¿Mm? la puerta y vi caer como dos cerdos, yo los vi. Cerré la mano, abrí los ojos y todos se rieron de mí. del ansia de la peste de tu amor somos si dejas de andar y piensas esas cosas que nadie cree en ti y en tu interior está los ángeles está los ángeles Está Los Ángeles Está Los Ángeles Ángeles. Perdosía Ángeles. Perdosía La sociedad protectora del hombre mono, pues sí, sí aquí estaba Neno Elliot, Boy Elliot, dakela e Roger de Flor, unidos aquí neste este proxecto, que participaron, por nunha das edizos do conspirando por unha radio libre. Logo, logo contaremos, logo contaremos esa fermosísima historia. E vamos, vamos a retomar ese texto da primeira asamblea aberta para a constitución dunha radio libre de farol. E aí temos a Juanillo que nos vai a poñar cara de, de, de martes 11 de novembro do ano 2003. Aí está. Jeje. Mm. <risa> Bueno, pois vamos ala. Esta é a convocatoria aberta pública e que se publicaba na prensa. Pola presente queremos anunciar a primeira convocatoria aberta para a constitución dunha asociación cultural que ampare o proxecto dunha radio libre e comunitaria no ámbito de Ferrol. Dita asemblea aberta, informativa e participativa, terá lugar o vindeiro Benres 28 de novembro do 2003 ás 20 horas no Salón de Actos do Ateneo Ferrolán. Nela trataránse, entre outras, as seguintes cuestións. A presentación do proxecto, os fundamentos das radios libres e comunitarias hoxendía, exposición e debate deses principios no noso contexto, a constitución de comisións de traballo para unha primeira etapa, estatutos, divulgativa, divulgativa da idea, financiamento, técnica, participación activa e debate. Quero volver a música de Boy Elliot, que estamos ouvindo daqueles anos que bueno, pues participaban, claro, como non tamén, alguna daquelas edizóns daquelas primeiras edizóns do conspirando por unha radio libre, por eso estamos aquí o sea, rememorando <risos> aqueles anos, coa compañía deste artefacto sonoro realmente formoso da fonográfica general, que fese tetino, o trouxe, porque, bueno, quise conservalo en, en fin, que nas súas condiccións originais, pero isto estaba, eh, a portada disto, era o que eh, os antigos discos estos eh, floppies disc, antigos, os grandotes, non sei uh -huh. que, que tamaño tiñen bueno, pois pues era, a portada era iso eh, era unha cosa un artefacto moi, moi original, ideado e mm. a verdade que está moi ben aí mm. Pero despois daquela convocatoria do 28 de novembro do ano 2003 no Ateneo Frolan, convocatoria aberta, pública, con moita asistencia de moitas persoas para unirse ao proxecto, pois seguimos seguimos facendo cronoloxía, facendo historia. Coa música de Boy Elliot polo fondo? Estamos a finais do ano 2003, sábado 13 de decembro do de 2003, o ainda proxecto presentouse publicamente no Foro Negro. Pois así é, Radio Feliz Pín, o colectivo Paí, porque aínda Radio Feliz Bin non se chamaba como tal, era un proxecto E o colectivo Paí si sí, xa se tiña constituído como, como así, con este nome Participou nunha mesa de traballo naquel 13 de decembro do ano 2003 Xunto a Radio Piratona de, de, de Vigo, Radio Calimera de Compostela e outros medios de contrainformazón do país galego E todo isto levou a cabo no Instituto Galego de Información en Compostela, na Facultad de Desornalismo. Como resposta, eh, todo aquelo, eh, a movilización e arpellamento de redes sociais ante o panorama desolador papel dos medios de desinformación de masas e das institucións por mor daquele desastre eh, medioambiental que foi o desastre do Prestige do berquido de fuel do buque prestíx nas costas galegas. Naquel tempo tamén acontecía a Guerra de Iraque, estamos un pouco contextualizando todo aquel ano 2003-2004, La que nos meteu o goberno delitista de Aznar, por certo. E anos despois demostraríase que o povo que saiu em masa a rúas tiña absolutamente toda a razón, que aquilo fuera unha auténtica desvergoña. Non sei sé si se lembrades aquelo de que de que había armas químicas, mm -hmm. ¿no? eh, tían ahí en fin arsenal perigosísimo, e ao final <risa> se descubrió que de iso nada de nada, que la Patraña pues, levou unha guerra que absolutamente estaba fundamentada polo líquido petróleo. E por outra banda, naquel ano de 2003, a nivel local, A Radio Universitaria de Ferrol, Radio Caos, que fora espazo de encontro de persoas radioapaixoados da comarca, fora fechada ao conxunto da cidadanía. O flamante estudio que dedita a emisoria universitaria no campus de Serantes aínda hoxe continúa a ser pasto das telarañas e do silencio máis vergoñento. O universitario. Ahí tiña, ahí tiña programa, GSTT, pues, eh, Juanillo, Juanillo, que está Por ejemplo. Ves, eh, eh, de Trash Rock. De Trash Rock. No no rock. Sé, ¿Cómo, le, cómo eh, lembras así ah, rápidamente? A ¿no? mí lo, lo que me llama mucho la atención es que ya han pasado 12 años, Ay, sí. 12 años cerrada la, la, la radio. Es increíble. increíble. Que seguimos, sí. ahora estará igual. E oh, con, con os medios que tenías Claro, radio, que le estuda y... que a Peseira oh, Moita moi xente oh, oh, que xa caís non saiba que existe un estudio de radio oh. Dotado pues, co, co, co moitos medios Porque se investira bastante ali Muchos Na, na, no. na Universidade mm. de Enferro E está absolutamente fechado oh. eh, Cheo de arañas É unha absoluta vergoña realmente Pois pues, sí, da verdade que sí Pero continuamos na conololoxía, porque sí. aquí chega gordo Sí, sí, estamos no 8 de abril do ano 2004 Que precisamente no sobe santo É a primeira edición do festival conspirando por unha radio libre Estupendo, pero de que, que, que me dixas, eh, Juanillo Vamos, impresionado 8 de abril do ano 2004, na Lucecú ¿Tienes nacido? Sí. <risa> Era muy noviña <risa> aquella Yo creo que estaba empezando a andar O algo así No sé por dónde andaría la luz de Kudake Uf, Pero <risa> tampoco estaba, estaba un poco desaparecida <risa> bueno, si sí, estaba desaparecida Estaba desaparecida estaba desaparecida en combate Pero luego Resurdin ¿eh? Das miñas cenizas ¿Qué? Pois pues sí, a verdade que sí E <risas> estamos aí nesse 8 de abril do ano 2004 Data moi importante tamén A cronoloxía do colectivo País Radio Friisping Primeira edición do festival Conspirando por unha radio libre Na estación de ferrocarril de ferrol Fésate ti na sala West Salón Unha sala oh. que Curiosamente estas datas, pois pues, se vai, vai volver a abrir, fésate sí, no? que que paradoso que ten, ten a vida. Mañá, ademais mm. pues, es que vamos, estou en unha especie de hisia. <risas> Vou a haber que chamar a un destes de programas de parapsicoloxía. Que <risas> quero <risas> Bueno, pois pues aquel naquel festival actuaron Miguel Alonso Lump Window Pain, Funky Brewster and the Karma Business Band. Bueno, este son ahora de Sweet o fueron durante una temporada aquí. Ana Luce, seguro que le lembra, ¿no? A de Sweet. Sí, a claro. García, ¿no? Y todo esto. Mm. Conta un poquito. ¿Qué quieres que conte? <risa> <risa> Contá <a> ti, Juanito. <risa> Hombre. A ver, yo reconozco que yo eh, conozco, pues mira, Window Pain, que sí, que Window verdad, Pain son, son muy míticos, claro, sí. Bueno, De Lump eu creo que me soa cantaba unha rapaza que se chamaba Vanessa sí, creo, sí, non? Era, eran de canido eran de canido, ah, si sí. ah, ah, sí. bueno, a rapaza era de canidos sí. hmm. eh, os da Cuarta Guerra Mundial sí que me gustaban porque eran gijopeiros así esos non eran de Compostela no, a Cuarta Guerra Mundial eran no. de ferrol eran gijopeiros ah, un gijopeiro muy, muy combativo bueno, sí. non sei sé si se vería alguien de Compostela pero hmm. a maioria tocaron de... en álbum fervesteiro tamén sí sí a Cuarta Guerra Mundial sí sí e que pasou con eses rapaces? creo sí, que incluso chegaran pues... a tocar a repetir logo na terceira diapositiva conspirando mm. lo, lo local san carlos luego luego contamos sí todo sí esto. a ese sí que Pero fue luego lo. también tocaron porque de fit no primero conspirando eh, en la cuarta a cuarta guerra mundial tocarán de rebote ah. es decir, había unha serie de grupos e estes non estaban no cartaz pero tal foi o éxito oh, no. que se animaron ao final e subiron ali e fixeron a súa actuación como calquera outro oh. todos dos grupos logo, ademais, temos aí un rexistro sonoro xusto daquel día en 8 eh, de abril do ano 2004 na estación da ferrocarril mm. a cuarta guerra mundial en plena interpretación oh, no. con declaracións pues pois aí me gustaban ¿eh? pues, me gustaban estes eh, rapaces estes que en aquel momento se estaban producindo... <risa> <risa> Sabes que eneíste a Ana Luz de Cuatro? A ver, a ver Suena un adiós en el primer vagón En la vía del tren El diablo y Dios juntos en el salón Juegan al ajedrez La historia se enreda en tu boca Y me hace sonreír Un niño grita Y algún idiota juega a ser feliz Se marcha hoy La sombra azul de tu mirada gris La vieja canción de tu oscura luz Del beso de no te di Tu pues Bueno, pues este Miguel Alonso. Sí, Miguel. Club. Sí, mira, Miguel é moi importante, Miguel Alonso, aparte que, bueno, vei un montón, montón de veces a, a, a programa de divertimento para pequenos sí. monstruos. Hay certos Sempre. artistas de forró que viron un montón sí. de veces. Entre mm -hmm. que Están moi vinculados aquí con os... Miguel Alonso, bueno, e además mm. está vinculado á propia Radio Félix Pink. Fíjate mm. ti, mira, o primeiro concerto que oh, no bueno, conspirando por unha radio libre foi o de Miguel mm. Alonso. Mm. Foi o primeiro que subiu un cenario Eh, foi ele. aquel día, que el mítico 8 de abril, abril do ano 2004, o primeiro que soubiu alí, o escenario foi Miguel Alonso coa <laughs> súa guitarra. Aquí está. <tose> Miguel Alonso, bueno, pues fíjate a ti, Ana y fíjate a ti también, Juanillo. Sí. Eh, Miguel Alonso cumple años casi con, con Radio Felispín, <ríe> porque uh -huh. prácticamente, pues eso, o co colectivo país, o sea, lleva 12 años prácticamente con Manos, desde aquel 2003, en aquel que estaba comenzando él prácticamente, hasta ahora que continúa con uh -huh. sus actividades musicais, desde Compostela, ese ha cerrado terráqueo, trasladado a Compostela, uh -huh. y bueno, pues ahí ligado, pues fundacionalmente a a nós con esa contribución que queremos aquí sublinharos importantísima, da xente que participa claro. pues, con súa arte, coa súa mellor disposición sin ningún tipo de querencia de nada, sin pedir nada a cambio, ningún tipo de recoñecemento nin de constancia de nada, así como ten que mm -hmm. ser, como o bueno. propio colectivo país, desde súa fundación, es decir, eh, pues non se trata de, de trascender, de que conste nada, sino de dar, de, de ofrecer Sí, aquela edición do Philipin vai a cumprir 10 anos, se preguntaba moito, pero quantas, le quantas horas levades feito, no importa. No. Sí, es o que se trataba era de dar, de ofrecer, era de menos, Ese Era absurdo. anotando Que como, quería pensión. Claro. Que, <risa> <risa> <risa> eso era, vamos, de, ao final pues eso se construyó así, ¿no? con, con moita generosidade E y, y como ter que, como debería seguir sendo ¿no? Pois aquí estaba eh, Miguel Alonso nesta data importantísima, 8 de abril do ano 2004, o primer edizón do festival Conspirando por unha radio libre, daquela sala West Salon, un exitazo tremendo, moitísima xente, tocaron Loon, Window Pain, Funky Brewster and the Karma Business Band, edicir W.C. García, o que o son de Suet e eh, eh, a Cuarta Guerra Mundial que se sumaron con toda a festa ao final e claro, Miguel Alonso e bueno, a verdade que isto supuso pues, un espaldarazo económico importante non o definitivo eh? hai aquí unha pequena confusión ás veces se di foi a partir de aí non, no, houve que facer máis cousas foi importante o espaldarazo económico pero houve que facer máis cousas para Para seguir Foi moi importante é <risa> decir, De feito, foi tan importante Que había xente que non creía que eso Fue a acontecer o sea, que A veces somos demasiado pesimistas Isto ¿no? non vai a ningún ¿eh? Isto sí. vai a ser un desastre E ¿no? <risa> non, foi realmente o que nos impulsou A seguir ver que, que se podía Que se podía facer cousas E que a xente iría respostar Bueno, pois pues estamos no 25 de xuño Do 2004 Dado o éxito do Primeiro Conspirando Decideis activar unha segunda edición <risa> Unha segunda edición para poder dar unha volta de torca á activación do proxecto. Os grupos dispostos a colaborar de novo desinteresadamente no concerto serían: Boi Elliot, Mondo Petriz, Kobe e Van 74. E o lugar elixido é a mesma sala na estación de ferrocarril. Mais o imprevisível aconteceu. A sala, erróneamente, tiña convocada unha festa universitaria para ese mesmo día e a mesma hora, deixándonos esta falta de seriedade da sala fora de xogo. Tentouse negociar cos universitarios que organizaban a festa, pero sen resultado positivo. De novo, atopámonos co muro universitario. 15 primaveras, 15 veces rotas as fronteiras. Pues, sí, a verdade é que mes, foi curioso porque eh, foi, claro, imagínate, no, despois do éxito do 8 de abril, todos, sí. vamos ao seguinte, vamos ao polo seguinte conspirando xa. De abril a suño pouco había, sí, uns meses. Sí, eh? mes. Os todos animados aí, todas e todos y aí final... superelusionados tal, todo organizado, pactado ah. coa sala do US Salon, pero totalmente pactado además, comprados os cartazes, a publicidade, falados cos grupos, imaxinades que organizar oh. un festival, no? Eh? e resulta que o día eh, uns días antes, pegando os cartaces polas rúas, de repente alguén ve uns cartaces de cor fosforito que poñen festa universitaria West é salón, mesmo día a mesma hora. Imaginadevos. <risos> Por aquela noite ficou alcumada pra historia filipiniana como a noite dos cartaces fosforito E <risos> pedra Pero o colectivo Pairra de Filispín supera esta situación Había un muro universitario, un gafe muro universitario Que nos estaba fastidando a moitas e moitos E tiramos pra diante Xullo agosto do 2004 É a edición do primeiro número do fanzín Filispín Si, sí, o fanzín Filispín O fanzín Filispín realmente é o grande esquecido anda por aí. Eh, non no sabía que había Piniano, un fanzín. Sí, no, no, no sí, claro, claro, tampoco. por iso. No. Hai varios arquivos... Eh, bueno, hai un arquivo felizpiniano que é bueno, moi interesante e hai varios exemplares intactos do fanzín felizpiniano con moitas colaboracións de articulistas de dentro e de fora do colectivo. no Cando facamos a exposición eh, que faremos dentro dos meses, pois pues veremos. Veremos eses exemplares, os artículos que escribimos. aí nese fanzín felizpiniano o primeiro número que ficou aí. Non sei sé si se foi o número 0 ou número 1. Uh -huh. Ficou aí máis, es está a, a vía aberta para novas propostas, sí. novos números do Fan cine filispiniano, que se realizou entre xullo e agosto do ano 2003. E no continuamos, continuamos eh, con setembro, outubro, novembro e decembro do ano 2004. Pois sí, durante estes meses, do fins do 2004, celebrouse o segundo ciclo de cinema e música do colectivo País. No Ateneo Ferrolamo. Sí, Estou que dicir que houve un primeiro, pero non está aínda situado cronolóxico <risa> Claro, eso estaba pensando eh, O segundo, o primeiro, onde foi? Sí, o primeiro <risa> ainda non o sitúei, porque isto está un pouco en construcción Pero en setembro, outubro, novembro, decembro E isto diré desvos, como durou tanto? Bueno, porque isto comezaba E logo, se mellor había unha previsión de facer un par de meses Pero empezaban a aparecer pelis e tal E continuaba Continuaba porque, claro, aínda non estaba na radio non existía, todo isto eran actividades que se facían para dinamizar ao colectivo, para uh -huh. eh, divulgar a idea da radio, para acabar fondos para a radio, como os conspirando. Isto das exeos de cine eran simplesmente, pois, pues, a recreación nosa para chamar atención e uh -huh. repartir propaganda das nosas actividades subversivas, non? Bueno, Continúa Ana sí, sí. Pois iso que se proxetaron Bastantes filmes Entre eles Buenavista Social Club Year of the Horse Camarón en París Concerto de Bob Marley A Mighty Wind Unha parodia sobre o rock duro E mesmo a triloxía Katsi, que non vou a dicir de quen, porque... Sí, sí, trilogía Katsi, bueno, tres pelis, era Koyanis Katsi, Pogua <risas> <Nagoi> Katsi e Nagoi Eso. <risas> eran moi pelis así moi vanguardistas daquela, incluso o, o caso do último da triloxía, naquel ano, 2004, Nagoi Katsi, pois foi un estreno mundial, non so, foi a primeira vez que se aproxectou no país galego, foi en na inferrol no noso cineclub, por así decir lo que temos contado aí. a Música de Philip Glass, a música famosa de Philip Glass con estes documentarios moi ao estilo así de de baraca, así moi contestatarios en canto á denuncia pois pues, da destrución do planeta Terra. Pero no dispádeste. Pero en Las Vegas cariño, está no pasa. Estamos no 31 de outubro do 2004. 31 de outubro do ano 2004 en Lucéu. 31 de outubro do ano 2004, bueno, pois pues a festa de defuntos. A festa de defuntos aínda circula por aí o cartaz famoso da festa de defuntos. Aí sí, si, eu teño visto fotos. Sí. Do colectivo o país se realizou no Manchita Cosa, por iso antes dicíamos co Manchita, a parte desa primeira asamblea do colectivo, uh -huh. bueno, do colectivo dos do Alicerces, do colectivo, daí do que se estaba cocendo. An previa prévia ou a importantísima tamén. Pois eh, no Machita se celebrou unha festa de defuntos, un 31 de outubro, día de defuntos, eh, do ano 2004, donde as persoas filispiñanas de boa fé rogaron unha oración polo eterno descanso da alma de Farrolterra que sa, éramos vanguardistas unha veíamos o futuro no, no ano 2004 no? a xente do colectivo do país e realizamos todo tipo de consuras para resucitar a, a comarca a verdade é que conseguimos aquela noite resucitou a comarca hai material gráfico por aí vídeos, alguna cuestión personases de, de Ferralterla aparecen nese, nese vídeo e foi todo un acontecimento planetario nos adiantamos incluso a, a esa famosa frase daquela famosa ministra yeah. mm. En estas datas de finais de 2004, pois a finais de 2004 tivo lugar unha asamblea no Ateneo Ferrolán de constitución dos principios da Rede Galega de Radios Libres e Comunitarias, a Regarlik, cujo organizador foi o Coletivo Pai. Eses principios básicos de constitución tomáronse nessa asamblea con la presencia de integrantes de Radio Calimera de Compostela, Radio Piratona de Vigo, Coaque FM de A Coruña, Radio Roncudo de Corme. Hi Grana. How are you lads today? It's been a long time since, um, mm, well, you know. Yeah, I'll have another cup of tea while you wind the old gramophone Uncle Jesus told from Oh I love its Pois sí, pois sí, se estaba cocendo todo Estabase a cocer todo Xa moi moitas, moitos debates Lembro reunións pois, moi importantes Con moita xente Aí, lo que era organizando as bases Do colectivo, porque claro, non había radio Entón, a movida era esto como vai ser como cal vai ser o noso quen somos A parte vai haber aquí moita máis xente que a Vamos ter que organizar isto de alguna maneira Vai haber que funcionar Logo na práctica non? E entón nos adiantamos a iso Ainda non tiñamos equipos E nos pusemos a traballar en todo iso Que nos levou moitas moitas asambleas Con moitos debates E onde ademais nos valeu para coñacernos máis nos Posto que o colectivo non eran personas Procedentes do mesmo edificio Sino que pois había xente de diversos bloques Con diversas ideas Todas coincidíamos no mesmo plano e había que que cuadrar todo iso no que se chama no movemento asemblario, pois pues, consensuar, básicamente, E ¿no? si, sí, pues entre esas cousas que pasaron, pois pues, eh, a xente do colectivo país se relacionaba mundo, co mundo, coa xente de outras radios do planeta, do estado español, aí estaba pues, funcionando a RNC, a non, perdón, daquela estaba funcionando uh, a URCM, que era a Unión de Radios Libres e Comunitarias de Madrid. A RENC nacería máis tarde, en Caraguano 2005, a Red Estatal de Medios Comunitarios. Un pouco nace coas emisións da Radio Feliz Pín, a RENC. Y bueno pues nos nos relacionábamos preguntábamos a nuestras dubidas técnicas oye cómo haces con esto porque cuando montemos esto pues queremos saber que, cómo montaste esa antena qué tipo de, de cableado utilizaste para conectar antena con emisor en fin mil historias no había que que disculcando técnicamente. E dentre delas, dentre desas reunións, pois houbo unha eh, moi importante que foi a Constitución da Regarlic, a Rede Galega da Radios Libres e Comunitarias, as Redes Galegas, as Radios Galegas, Piratona, Calim Calimera de Compostela, Coac FM de Vigo, Roncudo de Corme, Flispín de Ferrol, reunímonos e aí non no Ateneo Ferrolán, pois cadramos uns mínimos para a Constitución deso que se chama Regarlic, a rede galega das radios libres e comunitarias. É, de, de finais do 2004 pasamos a un ano moi importante para a rede de Filspin. Estamos en Xaneiro do 2005. Sanido do ano 2005, Ana Lucecú. Continúa o colectivo para ir a proxectar filmes no Ateneo. Fíjate ti. Xa sí, <ríe> te digo que estamos moi animados coas pelis. E <ríe> bueno, seguimos. En Xaneiro do ano 2005 publicamos unha peli máis. Baraca. O último paraíso. Que bonita. <ríe> no ha tenido froland como no importante 27 de agosto de 2005 comezo emisiones en pruebas de radio filipin y si, pois sí, ese día comenzaron as emisións en proba de Radio Filipin outra vez do 93.0 da FM. O sábado 27 de agosto de 2005, dende o estudio Metrocadrado do Ateneo Ferrolán, aí na Rúa Madalena 202. A primeira peza que sonou foi A nosa historia facémola nos da Matraca Perversa. And shatter, and shatter. Pois pues sí, data importantísima Aí estaba pues, a asente ilusionadísima os equipos En fin, máxendo vosa tensión ¿no? o sea, Vamos a empezar a emitir A ver que vamos a pensar aquí A, a terceira Guerra Mundial Os podes atar, es... ¿no? <risas> literalmente <¿no>? A <risas> Atenea no, Frolan con ese estudio Que ya están aí as fotos míticas Daquelas primeiras construccións técnicas De Radio Felispín con mesa super todo pues o básico, mais o emisor e todo iso sosí, o que temos agora aínda aí sobrevivindo pues de primeira calidade, como non? 993.0 no analuce Q, começamos emite. Sí. Logo contaremos que pasou co 93.0 Agora estamos, xa pasamos ao seguinte ano Deixamos aí o comezo das emisións e pasamos ao 27 de maio de 2006 Pois si, mira, ao 27 de maio de 2006 Ten lugar a primeira sesión Bermudo colectivo Paí Radio Felispín E que non sei cantas sesións Bermude Vamos, eu se a perdín a conta Hai un montón delas Pois a primeira sesión Bermude sí. celebrada no Ateneo Foi un 27 de maio De, de, de maio, cumpría eu 2006 no, no, no. Mira, tí, tí. E mira ti, cumprías ti Lembro esa sesión Bermú para celebrar o meu cumpreanos 26 cumpreanos Me fun ali ao Ateneo ah, A sí, ver a nada, Faltriqueira, no? eh, o no, marqués das Viñas Que curioso, porque ademais fésate ti que pedazo de, de sesión Bermú Porque sí, sí. hai aquí un montón de pasamos moi ben Vamos a enumerar os grupos a Diana Faltriqueira, o marqués das Viñas Maite da Costa e Balandraca Bueno, que increíble, que increíble, e quantos era a primeira que tocaron aquela primeira sesión ver moi impresionante mm. o que sea, sieren colospirando vamos literal <risa> <Pues, sí. risa> faltriqueira de ponteuume que agora son famosísimas elas e eh, o marqués das viñas bueno Poca pues, acompañando moito a roger de flor maite da Costa tamén actriz e eh, baranndraca Balantraca que era un grupo de sanssadorniño non San Salsador Niño o... son sí, sí. son son aí da as 27 de agosto do ano 2006, primeira sesión bermudo colectivo O País Radio Filipina. 15 de decembro do 2006, pois aí cambiamos de dial por concesión legal do 93.0 a unha radio privada, pasando Radio Filipina a emitir no 93.9 da FM tras procurar o cosno dial. Bueno, aquí podrían hacer un programa especial casi, ¿no? Sobre el tema legal de las radios libres y comunitarias en ¿no? nuestro mm. español, que bueno, que está absolutamente pues en fin, en una situación pues de cuarto mundismo, ¿no? Los españoles en ese sentido, ¿no? Y tiene que ver con co el a libertad de expresión. É un dereito que consagra pues, a sacrosanta Constitución Española, os a Declaración Universal dos Dereitos Humanos, ¿no? E, sin embargo, as radios libres e comunitarias non poden pedir licenzas para misión, nin en televisión nin en radio, porque eh, se si ven a última lei audiovisual, que creo que do ano ve pouco, do ano 2008 por aí, pois pues, sí que xa, digamos, fala delas, fala das radios do terceiro sector, por primeira vez, eh, no estado español, as comunidades autónomas que son as que logo teñen que desenvolver esa lei do, do estado para outorgar as licenzas, abrir concursos e todo iso, pois non o fan. Entón, pois se non o fan, é un pouco oso, a pescadiña que se morde a cola, non? E aínda seguimos así no ano pois 2000 e 15, que no que estamos seguimos sin poder a radios libres e comunitarias, as radios que o deixexen, de do terceiro sector, as que non somos nin emisoras públicas, que institucións como o concello, como o estado E que tampouco somos radios privadas Non, non hai aquí beneficio de ningún tipo Isto se fai por amor ao arte, por amor a radio Pois non podemos non podemos eh, Pedir licenzas de, de radio É un absoluto paradoxo Porque precisamente non seríamos as primeiras Que deberíamos de poder pedir Permisos e ter unha licenza non? Por que será? Por que será? <risas> Bueno, pois a finais do 2006 é un cambio de dial e pasamos ao xaneiro-febreiro do 2007. Bueno, aquí hai unha data por determinar, Esta, aquí teríamos que, que facer un pouco de investigación, ¿no? porque non está moi claro exactamente cando foi en xaneiro en febreiro do ano 2007, estiven intentando investigar nos arquivos, pero tería que falar con, con alguna persona, e eh, o certo é que pouco tempo despois dese cambio de dial do 93.0 ao 93.9, Bueno, aquí fago unha pequena pequeno asterisco e comento que cambiar de dial tampouco é tan xinxelo é dicir, procurar un dial sin ter licenza é, é, dicir, é unha tarefa realmente pedigosa Eh, grazas a que na, na comarca de Farolterra o dial non está moi saturado, pero se precisa facer un estudio previo de escoitar a radio as frecuencias eh, desde diversos puntos da nosa comarca para non tapar a outra frecuencia que teña unha concesión legal, porque se nos pode levar ao suicidio no, total. Entón, se fixou ese traballo, houve que rebuscar a ubicación, porque o 93.9 o concederon a unha empresa privada. Unha radio privada que, por certo, é unha radio local, en teoría, pero que logo non é local porque mm. a, se chama Radio Ferrol non sei quei, pero logo non emite nada desa de Ferrol. É unha misión en cadena dende Madrid, unha, unha absoluta vergonza, non? é todo un tema, todo un debate que se pode desenvolver en un programa especial, ¿no? mm. E bueno, pois pues, despois desse cambio de dial, curiosamente aparecen, aparece un coche, un coche <risa> que pon letreiro Telecomunicacions. Mm. Aí, e xa chegou ao Ateneo Ferrolan vai xando dous tipos con ese coche que pon telecomunicación se ten unha antenita suben ao Ateneo Ferrolán ali xaman a porta e Cristina abre xa a porta Cristina, non é no compañera, non? Integrante do colectivo ao país aliada do colectivo ao país dentro do principio, traballadora do Ateneo a que lle mandamos desde aquí un saúdo e Este se presenta, somos de telecomunicacións, detectamos unha emisora, <risas> identifíquenla. <risas> e bueno, a verdade é que foi unha situación un pouco, pues eso, de tensión, telecomunicacións nos detecta, radio ilegal, máis ben alegal, que uh -huh. pasará aquí, temos que por en contacto con eles, nos identificamos sin ningún tipo de problema, e aí queda causa. Uh -huh. Radio Flixping está identificada, está situada no mapa... Aí está, estes son os Radio Félix Pín Emitindo bueno, eh, Saúdos a xente de telecomunicación Porque a verdade é que eu creo que Lhes eh, caímos ben Eu creo que lhes molou tanto Radio Frispin Que dixeron, "Esto non se pode tocar É unha maravilla <risa> Damos un salto do 2007 Cando chegou ese, ese coche con de, te de telecomunicacións E pasamos ao 2010 29 de xuño de 2010 ás daza 6.35 horas E sí, xa aquí está registrada ata hora Dice 6.35 horas 29 de xuño do 2010 uh -huh. E que pasou a esa hora o 29 de xuño do 2010? Pois houbo un cese temporario de misións Polo inicio das obras de rehabilitación do Ateneo Ferrolán Benres, da Zasete de Setembro do 2010. Pois, o venres da Zasete de decembro do ano 2010 se reanudan as emisións en probas dende o novo estudio á traseira do mercado de Caranza, que é o estudio no, donde importante. estamos agora, agora mesmo. mesmo transmitindo. E aquí acaba de chegar o noso compañeiro Cholo sí. Hola, vais, Cholo. ¡Hola, Cholo! <risas> vais a sentar aí nos vai Seguro facer que recorda todo isto E vai a participar tamén do, do programa bueno, pues Ese eh, cese do 29 de xuño Fixadevos eh, máis ou menos as datas como, como son, como cadran 29 de xuño Cese de emisións por temporario Por inicio das obras de rehabilitación do Ateneo E venres de azasete de setembro Poucos meses realmente Jurao sí. transitou esa, esa situación Da reanudación en probas das emisións da Radio Frispin desde onde estamos agora, o estudio da traseira do mercado de Caranza. <risa> bueno, Temos aquí un documento sonoro que precisamente é eh, ese ese día, o venres 17 de setembro do ano 2010, o rexistro sonoro das probas de son que estábamos a facer aquel día. Espera, espera, voy. Ven os dos para aquí. Está xuxito todo, é, non? ese de ese é todo, é, Se da todo, tem Tenéis que juntar más para si no, vamos a salir todos. ¡Eh, eh, eh! ¡Espera! ¡Espera, voy! ¡Venos todos por aquí! ¡Una, dos, tres! ¡Estamos jugando ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! espera ¿Qué ¿Qué <risa> espera voy venos todos aquí una <risa> <risa> dos estamos jugando ya eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh eh eh eh eh eh eh eh Eh, eh, eh. Oh, no se escucha en bueno, oh, oh, oh, oh. No se escucha en realidad. Sí. No. ¡Filipino de aire! ¡93.9! No. Eso no A ver. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! <risa> <Bueno, risa> <este, risa> que susto es? Estamos aí escutando o xámbolo de fondo, pois pues ese ese momento, qué más Como eran os momentos eh, <risa> trascendentais do <de> colectivo <risa> Pai Radio Feliz. En fin, aí a emoción, eh, o sabe De, de trasladar todos os equipos técnicos do, do Ateneo Frolan aquí a, a trasira do Mercado de Caranza instalarlo todo de novo darlle unha nova configuración á mesa de que temos aquí de locución probar os equipos de sonido es decir, esa emoción que está ahí, mira, ahí se identifican moitas voces está Miguel Castro, está Javi Malespina, Malespina. está Cholo bueno, weu, está eh, O Neno o, está Paula, está O, o Neno, Roque, o Neno de, de Cholo. hola Cholo, que tal? Hola, Hola que tal? Aquí Ahora está Cholo sí. Ahora se ha aquí o nuestro compañero Cholo Pues sí, pues sí, hay esos momentos realmente importantísimos de la radio O sea, que quedan esos fitos históricos de lo colectivo OPA y Radio Flisping Vamos a escoitar un poquiño máis aí. Contalle aquí ver, o que pasou. Si, E chamar lupe aí. Resulta, sí, tí, tí. Tí, tí. Que Roquiño estaba aquí e non sabía por que berrávamos. No, no sé. Verdade? Eh? Claro, xó esta xente está toda louca. Roquiño, Roquiño. Bueno, pois pues aí quedan eses, eses momentos importantes do colectivo do país Nunha fotografía sonora, Pois pues, hai un documento sonoro total Non eh. Vamos a seguir, vamos a seguir na na cronoloxía do, do conspirando por unha radio libre, de todos os acontecementos que que foron acontecendo durante este durante este tempo. De momento ficamos aí, non, compañeros? Nese, nesa nesa cronoloxía de sí, San. quedamos aí, eh, como punto como hito importante, digamos, da, da historia contemporánea do colectivo País Radio Free Spain. Cando chegamos aquí ao estudio da, do, do Mercado de Caranza e pasamos precisamente a ese outro eh, acontecemento importantísimo que require pues, máis análise, non, máis mm. profundizar máis, non? Juanito. A historia do conspirando por unha radio libre. Ai. A historia do conspirando por unha radio libre, pois é, antes sa soubimos algunha cuestión por aí mm. e vamos agora aquí a, a narrar algunhas cousas máis. Sí Na última edición de Divertimento co gallo da iminencia da nosa particular penitencia ferrolá facemos un resumo á vista de Paxaro de todas e cada unha das edicións do Conspirando por unha Radio Libre lembrando os grupos que participaron o lugar onde se celebraron e as datas Así é, Juan nun no festival que cada ano me draba máis en interese e alternativa na semana onde pudera aparecer que todos os ferrolás comulgan con rodas de muiño, máis non. A idea do conspirando nace da necesidade de darlle publicidade á creación dunha radio libre e comunitaria en Ferrol, Trasancos, e conquerir cartos para a merca equipos técnicos. Coa entrada ao conspirando de 3 euros, se puñan a venda diverso material editado por o colectivo, camisolas, chapas, pegatinas, CDs recopilatorios de grupos locais... Algúnha anécdota deste festival é, por exemplo, que en principio ía chamarse Contaminando por unha radio libre. Mais a Asamblea decidiu pola variante conspirando, xa que cadraba mellor canto as nosas intencións. Ti te acordas, xolo, no? daquelas primeiras valoracións de... Como se vai chamar isto? Como vamos a chamar ao festival? No? Lembro que, bueno, pues a principio de todo, sí que houve sí así polo nome, pues bastante... Incluso había xente que lles parecía demasiado longo, ¿no? e de feito rematamos todos chamándolles O Conspirando. O Conspirando, sí. Sí. Como tantas cousas. ¿no? Pero bueno, está ben que se xa O Conspirando por sí. unha radio libre e que nos lembremos disso. ¿no? lembro que tamén eh, foi conspirando porque naquele momento non, asisti, non existía a radio, entonces do que se trataba era de que estábamos pensando ou, ou conspirando porque por, por, a, por, por construir a radio, porque a radio ainda non existía. E vamos a describir naquele suceso famoso suceso da noite dos cartafes fosforitos, outra das anécdotas Eh, foi que esa segunda edición que estaba previsto que se realizara estivo a punto de celebrarse Fora dos oves insano E non foi así Non foi así porque eh, aquela data prevista do 25 de junho do ano 2004 Logo do suceso da primeira edición 8 de abril do ano 2004 E días antes do festival Cando xa estaba todo preparado Atopámonos cunha chea de cartaces de cor fosforito Pegado por todo o ferrol que anunciaba unha festa universitaria o mesmo día e a mesma hora no mesmo sitio que tiñamos previsto para o segundo conspirando. Logo dun cabreo monumental cos irresponsáveis da xa que, que había na estación da ferrocarril de Ferberrol, tivemos que suspender a nosa pretendida segunda edición, e aquela noite ficou balcumada para a historia flispiniana como a noite dos cartazes fosforito. ¿Te libras a aquella, aquella historia de Cholo? Sí, lo y bien, no. aparte que fuera un eso sí que fuera una conspiración, una conspiración, <ríe> pero muy chunga. <ríe> con todo preparado, con tal no sé qué y de repente pues eso, un día para otro encontrarte que que Asala que pues que decide hacer otra cosa sin avisar ni nada. Realmente no. una falta de, de todo, vamos, absoluta. Bueno, pues para que lle interese, aquí va a cronoloxía do conspirando, desde a súa creación do no 2004, cando a Rede tan só emitía dos nosos maxíns. Pois pues si, sí, Juanillo Juanillo, Ana Lucecú e Cholo Imos, imos con esa cronoloxía do conspirando por unha radio libre Que é moi, moi interesante Mientras eu vimos a música de Miskius Deses protagonistas tamén das festas Dos conspirando por unha radio libre Como logo veremos Estamos no 8 de abril do 2004 Pois pues isa, insistimos antes Primeiro conspirando por unha radio libre Estación de ferrocarril en Ferrol Os músicos que tocaron Foron Miguel Alonso Window Payne Funky Brewster And the Karma Business Band Que era WC García e compañía Unha pedazo de banda de funk Loon Oscar Fernández Tamén que antes lo esqueciamos Oscar Fernández Oscar Fernández Acompañado con alguén máis con, con Sergio Cés Efectivamente Oscar tocaba a zanfona mm. uh -huh. E eh, a Cuarta Guerra Mundial, que como comentamos antes, se subiron aí ao cenário, te acordas, cholo Nunca estaba no cartaz. No. No. Pero eles se subiron porque viron tal pedazo de festa... Que tiñan que... Que dixeron, ok, vamos, aquí nos temos que participar como sexa E mira, temos aquí un documento sonoro. Estos son a Cuarta Guerra Mundial en directo aquel día. Bueno, es eh, eh, un breve, brevísimo corte, pero que, que bueno, que realmente pone manifesto, pues, a, a festa que había dicho. ¿Y como, lembras aquel día, Cholo? Fui, lembro... Superó a nuestras expectativas, ¿no? Sí, lembro eh, metido en los rupeiros todo el tiempo. <risa> Asustado, ¡Qué mal! ¿no? ¡Acojonado, Alí! <risa> no, no, no, no pueden salir. Sal, si salí en los para ocuparme las entradas. No sea, disfrutar Nada de pues, es nada do festival. É que había tanta gente que era imposible, o sea, estaba estaba súper saturado. hay gente que que bueno, que da rádio, que en Tapúco eramos tantos, no, pero o sea, creo que tapoco ninguén puido disfrutar casi nada do, do do concerto, no? O único, bueno, pues te podías escapar a mellor algunos minutos, eh algún grupo que me te gustaba, ir hasta ali no sé qué pero realmente eu, eu xa te digo, lembro estar ali no roupeiro despois no, no das entradas e o millor fun algo ali ao público e tal, ou acoller algo para beber ou tal, pero es que era... Había moita xe Temos aquí, pasa que os ouvintes non poden velo Pero temos imases De dun vídeo que se editou Daquela que realizamos no colectivo P.R. de Felispín, das actuacións daquela memora del día Ai o público E aí temos unhas escenas de como están actuando Cuarta Guerra Mundial Mientras os nosos ouvintes escoitan o audio E aí, pois imases da xente Canta xente coñecida Xente coñecida, de Ferrol Aquel 8 de abril do ano 2004 Eh, é eh curioso que non volvese a soar ningún conspirando posterior eh nin grupo de hip hop. Si, si, sí, sí, eh na terceira edición volveu a soar Pero na cuarta guerra mundial. A guerra mundial, mm. sí, exacto, sí. Sí, sí, Pero non exacto. outro grupo, sí, Non hou moitos grupos sí. de hip hop, E eh, mm. eh. a verdade é que daquela pues, había había grupeitos, mm. ¿no? sí, sí. bueno, hai moitos máis agora, eh. Mm. Moitísimos, se recorda. Está claro que naquela época no primeiro conspirando o hip hop. Estaba empezando ¿no? E sobre todo aquí en Ferrolterra Pois pues había poquísima xente ¿no? uh -huh. Pero, pero si sí, había máis grafiteros Que Gijopé <risa> <risa> Bueno, pois pues estamos no 26 de marzo Do 2005 Outro outro conspirando E eh? celebrase o segundo conspirando Por unha radio libre Neste caso na fundación Artabria En Esteiro E quen toca? Pois pues toca a Vladi Miskius e Coven Miskius, Miskius, anda, anda Misquios, misquios mis estábamos, estábamos escritándoos antes E aquí están de novo E aí muchas... estaban o no 26 de marzo de 2005 Sí, a mí fíjate ti que este, pues claro Era o conspirando que veou sustituir Ese fallido, conspirando oh. De meses despois, queríamos aproveitar a boa e racha cartazes. E do, do primeiro conspirando uh -huh. aí Vamos, vamos a polo segundo Foi a noite dos cartazes fosforito uh -huh. Como aquí decimos, e dimos que esperar Ao seguinte cando nos cadraba realmente, sobe santo o sea, mm. co cal, decir, foi como unha especie de, de hostia divina ¿no? o sea, <risa> <risa> <risa> Osteia, pero, pero vamos a ver, colectivo B como pretendes facer un conspirando fora de sobe santo eso non pode ser, entón foi unha sinal divina, nos estamos eh, obrigados, e de feito así foi durante toda a historia a faceros conspirando o sobe se si o queremos sair dai hostia divina <risa> by y aquí están os Miskius que tocaron aquella noite na Fundación Artabria en Esteiro nese segundo conspirando junto a Blady e Kobe 13 de abril de 2006 bueno, 13 de abril do ano 2006 seguindo co conspirando con este xa relatorio do que foronos conspirando terceiro conspirando por unha radio libre e nos marchamos pois, da estación de ferrocarril e da fundación Artabria ao local social de San Carlos en, en Esteiro bueno, pois ali eh, tivemos unha festa, claro, cadrando como non podía ser menos en, en, en Xovesanto e estiveron. Os est Struter estiveron a Cuarta Guerra Mundial de Novo, a Sociedad Protetora del Hombre Mono, con Cristóbal Veiga e Rogelio Arias, e eh, tamén estiveron, como non podía ser menos, unha pues, das propostas máis interesantes que había no País Galego naquel momento. Os Tres Trebóns e o Vendavaldo Rosal, aquí está aquí están, justo naquel día, naquela noite. Imos mantendo depois, o pulso ya... desta festa de Radio Felispín, os tres trebóns e o vendaval do Rosal. Un aplauso, por favor, para o vendaval do Rosal, e Icoso Bombardino, e collede este recorte importante. O viño do Rosal é medicinal. O viño do Rosal é medicinal. Dende o centro místico de esteiro Berra de Candamín. O viño do Rosal é é medicinal o viño do Rosal é medicinal Por lei vai esta repichoca tres trebóns e o vendaval do Rosal Bueno, bueno, pues aquí estaban E aquí siguen de fondo este Nesa festa Surso Souto, Coventa Baldo Rosal Boas lembranzas, non xolo Sí a verdade é que Foi un, un, bon, un bon festival pe sí. Comparado con os anteriores Era moi pequeniño ¿no? pois Aí baixaba xa a participación O millor na radio En esa, mm. en esa época Pero eu estaba encantado De que vienan os <risas> Os, os trebóns, que era unha mestura de dos papaqueixos con mm. os, os diplomáticos e mm. con os banda bandapotenkin ¿no? era unha especie de aí eh, mestura rara ¿no? eh, eh, a verdade, a mi me encantaban xa os xaos vir a, por, por festivais por aí por que leis adiante eh, estuvo moi ben que viñeran eh, eu pasino moi ben la, la, la, la. e tocaron o, o himno de Sito Miñanco Sito ¿no? eh, Miñanco preso político sí, sí, sí, e eh, sí. eh, fora apoteósico e eh, saliron a San Carlos ademais do, do licor café sí. que non falta tamén todos os seus por... concertos mm. Yo este acuerdo conspirando muy especialmente, porque bueno, hay un barrio de Esteiro y en aquel local cutre pero muy lindo, ¿no? Es decir, es, me mola ese, ese festival ahí con esos grupos y tal, boa boa historia y buenas lembranzas. Me acuerdo que desmanteláramos o San Carlos, te acordas? Porque había unha zona do San Carlos que utilizamos como para os grupos e tal, ¿no? para darles a cenar, que sempre tratamos moi ben os grupos e tal con cenas e tal, e todo rollo e desmanteláramos prácticamente o, o despacho do, do fulano do San Carlos para facer ali pues, ese lugar para os músicos ¿no? E chegamos ao 5 de abril do 2007 Sí. Pois pues, o 5 de abril de 2007 Celebrouse o cuarto conspirando por unha radio libre En este caso foi en De Cine, en San Sadurniño eh, Tocaron La Sentina, Os Chiquilicuatres de Ribeira E La Matumbá, oxe o sonoro machín de Ourense. Urense mm, mm. o sea, Cantas can cosas Nese conspirando especial tamén porque Marchamos a De Cine, cholo mm, A San Sadurniño <risa> Una puntualización eh, La Matumbá continuou Eh, son no machín eh, son os que se foron de la mátumbá. Ah, eh? Eu non o sabía, o teño aquí escrito. Votallecul <risas> <risas> <Botasía> André. <risas> <risas> <risas> <risas> <risas> <risas> <Qué bueno. risas> Me encantan a Luxeco. <risa> sí. Son tan sincera. Bueno, es que Iván Iván de cine daquela estaba moi ligado a Radio Flechburo sí, sí, bon, bon, que tiñan o seu programa. que gravaba, que gravaban os propios de cine. e logo os enviaban aquí, ponían el o CD, Non había internet, no se había se Noite de Trasnos. Era todo un espectáculo ese programa. Totalizado por sí. Iván de Cineco. Si unha atmósfera ali estupenda e hmm. te creías todo que pasaba ali dentro. <risa> De verdade, era moi bo. Uh -huh. Mira, temos aquí precisamente unha entrevista que lle fixemos a parte dos concertos que están aquí rexistrados tamén no arquivo filispiniano, unha entrevista que lle fixemos a Aiván, ese mesmo día, esa mesma noite. De tanto a, a extraordinaria cola que insisten en entrarse en pagar, no considerando por unha radio libre como é tradicional, eh, está causando un auténtico estupor aquí en San Sadurniño. Y bande de filme, no sabe do seu asombro, ¿no? Sí, bueno, aquí estou, dentro da porta. ¿Me oitas ben nesta misión especial? Vos oitando bo. Bueno, pues nada aquí, oyes, luarña de gente, estamos cortando, esto va póllico de berrar de a gente, para, para, para, y nada, que siguen, hoy oh, muy bien, eh. Gente de toda a calaña, en fin, todo tipo de personaxes que se que acuden a porta para entrar sin entrada. Esto cómo é? Queren atrapo lo morro, no pode ser es. Sí, lo peor, lo peor o malo destes de é eh, que solemos vir o peor que, que como en toda boa escala nos eh, últimos serán os primeiros entonces os peores son sempre os mellores vamos a revisticar mundo. bueno, pois pues aquí están esa, esas lembranzas están os concertos gravados tamén e montón de entrevistas que fixemos ali pues a Suso 4 a Iago, pues a Fátima, Raquel, Fran de la Sentina eh, bueno, montón montón de xente, montón de xente e eh, aí tamén claro va Iván de Cine que era un pouco pois pues, o, o mestre de cerimonia, na ¿no? sala non cholo. Lembro que presentara a el e que ese conspirando aínda sendo que era lonxe en San Sadurniño para moverse, había que ir en coche tan ou que eh fora moita moita xente, tamén levaramos grupos de de de Ferrol e eh, unos grupos que, bueno, hai que dicilo, non? Gracias a a a Iván, pois pues, eh, foron alí a tocar a, para a radio, uh -huh. como eran o, os Chiquiliquatres, que chiquilicuatres, viñan, que viñan de Ribeira. Uh -huh. Eh, o Sonoro Maxín que viñan de Ndeurense Chiquili 4 es que non teña nada que ver con ese fenómeno posterior que houve en Eurovisión de, de Adolfo <ríe> no. de Chiquili 4 no, no, no. nos adiantamos Radio Felispín, <ríe> como, como en todo <ríe> vamos a seguir coa a despois despues daquel eh, conspirando por unha radio libre o 4º o 5 uh -huh. de abril do ano 2007 o Continuamos co 20 de marzo do 2008. 20 de marzo do ano 2008, sí, sí, 20 de marzo do ano 2008, quinto conspirando por unha radio libre, e aquí salto cualitativo o colectivo País Radio Fispín colle todos os trastos e monta o festival nunha carpa xolo na Praza do Inferniño por todo alto, como lembras a casa. Que locura, Non o pensamos. Non ben. O pensamos ben. <ríe> Ese, esa todo, era eh. a, a carpa que non chegaba, era esa. A carpa que non chegaba, tal, bueno, aí tal, en fin. Foi, foi poñendo moi... moita, poñendo sí. moita pasta e non sacando nin unha pasta, decir, ah. eh, únicamente aquilo se facía para liquidar as contas, E esas sí. a cero, eh, sí. eh, todo por, digamos, potenciar a difusión sí, da radio. Sí, todo a a pre, era unha locura. Unha loucura sí. Ninguén creía, non? Pero como é que era prexito? Aquí está a tope Aí hai un collón de xente E tal, non? Sí, xa, pero... Hai moita xente bebendo E tal Hai cubalitros que costan igual que un cubata Sí, sí, hai máis cubalitros de, de calidad E eh, no cubalitros de ahí Con, con cubata de, de... Con ron de, de comercio xusto Que é cinco sí. veces máis caro ¿no? Mira, mira, pues aquí temos un registro sonoro Daquela noite Porque aquelo foi... Bueno, foi un pedazo de festival Te usemos un grupo de Vigo Que daquela era un grupazo Daquí, daquí da Ría Que aquí toca... Están. Toca oxe na Super 8 Pois mira, mira que casualidade, sí. non o sabía Pois pues aquí están, daqui da ría Un cinco No, perdón, un 20, 20 de, marzo. de marzo Do ano 2008, quinto conspirando Na prazo de inferniño de baixo dunha Inmensa carpa Tambén hai que dicir que Con, con esta nova versión do conspirando eh, Sursiu a feira de colectivos Efectivamente non había nos anteriores conspirandos E este sí, que era unha especie de feira Que se facía eh, horas antes Durante todo o día, debaixo da carpa Había eh, pues, mesas de, de diferentes colectivos de ferrolterra Que iban ali pues, a, a mostrar o seu traballo Ou a mostrar Ou a vender o seu material E tal e eh, Bueno, era una especie de convivencia durante todo el día ¿Qué pasa gente? ¿Cómo está la vaina? Es como hay gente que se resiste a bailar Esto es la Daquida Riazin Y quiero ver a toda la gente de Ferrol en movimiento Y que tiembre la tierra Vaya festa, vaya festa que montaron aí os daqui da Ría de Nigrán en Ferrol en pleno sobe xanto, que eso tamén hai que recalcarlo, xaí a xente vindo das procesións, Sa topaba con pedazo de festa no inferno mesmo de Ferrol, no aprazo de inferniño, xegaban ali pues, vestidos de capuchón Colectivo País fomentando ateísmo desde sempre 9 de abril do 2009 9 de abril do ano 2009 mil nove, bueno, bueno, bueno, bueno Xaos, sexto. sexto Sexto conspirando por unha radio libre Na praza do inferniño en Ferrol Outra vez Tamén vai xocar pa mm. Músicos Retobato de Trasancos Rojes de Flor de Trasancos Sachana Horta de Compostela E a segunda feira de colectivos mm. Como, como lembras, porque eso foi a segunda edición do Cospirando na Praza do Inferniño, pero era a sexta edición. Sí, sí. Año tras año está aí. Año tras año, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. E aí se perdeu. está mirando Cholo para o Cartaz, que mm. ainda están por aquí polo estudio da Radio mm. Frisbin. Como lembras Cholo ese momento? Eh. A sexta pois foi a verdad Moi guai, eh, moi guai, apoteóticos, xa na horta se salía, e eh, rollers de flor de un concertazo. Si sí, aquí ademais eh Retobato pff, tamén mm, ao final aí cantando cancións de la polla, tal. <risa> Fora moito, sí, sí. a xente que aí desfasara moito e mm -hmm. Lembro mm. tamén que quedáramos A menos algo, seguro A menos, <ríe> a menos ah, algo cartos, Pero o bueno, pasache desven sí, Vale sí, o pena, ao final pagámonos Tamén o, o xerador Ese mm. pode ser a noite do xerador Si, sí, a noite do xerador mm. Foi unha noite que tivemos que pagar lembro, o xerador sí. Lembro tamén que eh, Pois pues, esa noite Cando rematou todo eh, Marchaba pa casa porque Paula estaba Embarazadísima mm. en Marzo Eh, naceu en agosto, Roque eh, Xa íbamos pa casa Xa non continuábamos a, de a marcha festa. Xa non continuábamos de marcha Xa íbamos pa casa Xa casa e despois foi un pouco tamén Naceu Roqueño e tal eh, eu Xa non pude pouco Seguir aí na radio Tanto tempo, non? Hasta que se fixe un pouco máis maior e tal Xa eh, Eh, bueno, aí perdingo un pouco a pista, sabes, de, de todo, estaba máis ao sí, foi un momento cosa, de incorporación tal. de novas persoas mm. ao colectivo, apareceu Iago, apareceu mm. Miguel Castro, participaron moi mm. activamente na, na creación mm. na, na posta a ponto deste de eh, sexto conspirando, que foi o último. Sí. Foi a última vez que se fixon Conspirando ate o día de hoxe, ata, ata, ata este ano 2015 que retomamos o Conspirando como agora imos contar ou como contaremos nos seguintes minutos. De momento vamos a escoitar o ambiente no, a través dunha formacións como vale, era en Aquí están, Retobato. Somos os putos Retobato, como ey, sempre ey, aquí patriando o <ríe> curso, intentando. Ey. Os estamos aquí, combinados pola xente de Radio Félix e todos os colectivos que estades aquí, a ver entre todos facemos unha festa desta as boas de, de beber e loitar e bailar, hostia. Ei! Ei! ¡Aupai! ¡Aupai Radio Flixpink! ¡Isto es una causa perdida! Y aproveitando que es la Semana Santa para empezar, me cago en Dios. Horretobato, bueno, estupendísimo Horretobato, pues hay declaraciones tremendistas, no esto conspirando por una radio libre en Aprazo de Inferniño en Ferrol, ahí todo el mundo llegando a las y bueno, pues hay declaraciones totalmente, absolutamente tremendistas. Por aquel eh, en aquel conspirando tocaron Horretobato, tocó Roger de Flor, Sacha Nahorta, que bueno, fue un pedazo de actuación también, y un grupazo de Sacha Nahorta, ¿no, un cholo? sí. Eh, aparte en Xachana Horta hay una rapaza de Caranza, de Caranza Mané, Mané sí. que le eh. hacía muchísima ilusión tocar, porque era la primera vez que Xachana Horta tocaba un Ferrol y creo mm. que fue la a a única, no sé si tocaron un Artable alguna vez o una Super 8, pero creo que no y sí. la eh, eh, verdad que ella le hacía un montón de ilusión, eh, estaba bastante emocionada tal la eh, eh, verdad que abordaron, a mí encantó, me encantó eh. sí, muy <coughs> bien, voy a un pedazo de vinieron de vinieron de vinnieieron de compos la última hora ahí y tal pero muy bien muy bien Bueno, vos pues aquí están os, os retobato soando E agora o que vamos a facer, xa o sea, que estamos pues, eh, a piques de falar do que nos interesa realmente que o sétimo conspirando por unha radio libre Si, sí, o que se vai a celebrar a próxima bueno, semana pues, pues Vamos sí, a empezar a contactar con xente para que nos vayan contando xente que está aí sí. na organización metida e eh, que sabe moi todo esto, do colectivo País Radio Friisping e de, de outros grupos de eh, galaxias <risa> pues, Está alguén aí detrás do, do telefone? Coito que si Ola, eres coñecido, non? Un poquinho, que tal, xentiña? Ola, bueno, pues, hola, no, estaba, hola. estaba falando con, con Pepe Cuña Boa tarde, Pepe, que tal? Ola, compis, que tal? Bueno, pues, estábamos aquí contando a historia do colectivo País Radio Feliz Pin Versión eh, divertimento para pequenos monstruos Con moita información, moitos datos, moitos documentos sonoros E agora chegamos ao presente uh -huh. Sétimo conspirando por unha radio libre, Pepe Pois pues sí, pois pues sí, estés aí repasando a historia dos festivais e a ver se si conseguimos transmitir por lo menos a, a enerxía que houve no primeiro, porque des anos non, non é ninguna coña, desde luego. Ti vestes aí nos Alicerces filipinianos conspirando nunha conspiración interplanetaria dente Forolterra, argallando primeiro, conspirando? Que lembranzas tes así brevemente de todo aquelo? Pois o primeiro, f... non sei, como comentante antes Cholo, esto foi un, un éxito brutal. Eu sei que disfrutei do festival, <risos> disfrutei por Xolo, e pois, claro, Cholo vendía as entradas, eu estaba aí entre presentar e coordinar os grupos, entón sempre estaba cerca do do escenario, anda que curras, pues estás escoitando, non? cando me veo, non sei, sé, non sei sé si se foi Cholo quen foi, dixendo que non quedaba tornar de entrada, e me quedei flipado. Estaba flipando. E oh. aí se demostrou que que eso, que a xente, a xente nova que cree outra cousa, o sea, que está moi ben a la Semana Santa que veña a Santander, me parece estupendo, pero que a xente quere máis cousas, quere outra, outra alternativa, no? que non ten que ser todo do mesmo, desde logo. Bueno, e aquel 8 de abril do ano 2004, Pepe Cuña, aquel primero conspirando, a este outro conspirando do 2 de abril do ano 2015, contanos, que vai pasar? Pois eu creo que, que se retoma unha cosa moi, moi interesante, que é o tema de, de contar cunha sala acostumada a concertos. No? O ex-alún non facía moitos, pero unha sala... ...impresionante, era do mellorciño que se podía topar para hacer un concerto... ...en este caso, en la que es Superoito, no tengo una infraestructura tan grande como... ...como la que tenía vosotros, pero sí que tengo el costume de hacer concertos continuamente... ...dos o tres por semana, y eso pienso que puede ser un, un bópulo para la radio... Uh -huh. ...y en cuanto, bueno, tema de ser el décimo aniversario... O tema de que este ano por fin, bueno, ya o sea, anos que non pasa, no, que a xente non nos confunde con outro festival, no, porque <risa> Eso pasou. Sí. que aproveitando o tirón do primeiro festival, houve un festival que que se beneficiou bastante, incluso pasaban dos ou tres anos e me decían, "Joder, xa podes dispoñer as entradas máis baratas", e eu, "Es que non somos nós". No, asta. <risa> entón moita xente pagaba entradas los 10, 15 euros por un festival pensando que, bueno, como vai para radio, no? no había gente despistada, Semana Santa se empezaba social con un festival, y luego ese festival como crecía, se pensaban que se hacían verán pero era otra era otra mm -hmm. gente, no era con otros cine. Por ti no había, no había nada, o, o, de, cuando empezamos nos con conspirando claro. en Ferrol no había nada, eso había Semana Santa, Semana Santa y salir de, <risa> claro, de bares. No había alternativa. había absolutamente nada y ahora ahora sí que hay porque antes no minas ni las alas ni nada programaban sí. el que no tienen pensado ni y ahora de que estas sesiones vemos un poco as dinamizó las promocionó en esta etapa digamos radio feliz Pin, desde aquel ano y sí, sí, ahora ¿no? una cosa más normal de verdad sí. como de antes nos estamos adiantando en efecto de muchas cosas pero eso porque probamos probamos a hacer cosas a pesar final... sí pois pues acaban saindo, sí. non? Bueno, había un, había un bar que sí que facía sesios vermo sí. ali a lodo da universidade como se chamaba? O Patín Ali facían sesios vermo e funcionaban Mítico Patín sí. Pois pues, tamén había outra cosa que, que, non, que non sei se si mencionaste porque non podían escoitar todo o programa pero era que o primeiro festival viña eh, de facermos un fanzine e incluso de sacarmos un CD compilatorio con bandas de ferrocco que teníamos como una especie de resisto de movión de bandas y uh -huh. conseguimos hacer un festival que de verdad era muy variado si sí, comentamos o do fanzine, pero uh -huh. se nos esqueceu o do CD que es importantísimo y o do segundo CD, que hubo segundo CD uh -huh. <ríe> Certo, cierto, Pepe, gracias por los apuntamientos eh, Claro, sí. porque eso contribuía a que sacásemos cosas como, por ejemplo, o, o de Oscar o de Oscar y Sergio, o sea, ahora Sanfona un instrumento como bastante máis reconhecido, hai Escola de Narón e todo isto, pero daquela escoitar unha zanfona para moitos foi como unha experiencia estábamos ali sentados flipando saco, mm -hmm. que estaba sacando a Óscar da zanfona son foi, a mí foi dos momentos que máis me gustou do festival mm -hmm. aparte do final, aí con todo mundo bailando a sala chea, que non era sí. non sei, sé. que se editou todo son un estupendo DVD que se distribuí entre os grupos participantes as actrices que presentaron Sí, a verdad es que os grupos os, eh, estaban encantados eh, por lo que decíamos, penso Porque como non había outra cousa, de repente lle expoñemos un festival E lle expoñemos 500 persoas diante os as que foran E dices, ostras, é eh, que nunca vou tocar diante de tanta xente eh, Por lo menos eh, cando estuvo empezando, non? E iso foi, foi unha bomba E penso que neste festival o tema dos grupos Creo que vai haber dúas actuacións moi boas Una porque é novidade, non sei exactamente que vais a ver aí Ainda que escoite maquetas e cosas así, no. Pero é o debut dunha banda pois moi, moi especial e moi ferrolá Porque ferrol sempre estivo ligado ao baloncesto E tamén por esta comarca hai moito tema de, de música pop e tal E os Skyhooks, pois é un... Falando así en plan aí comentarista musical Me parece un proxeto moi interesante Porque ferrolá hai como grupos separados de músicos que non se tocan nunca En este caso, en los Skyhooks se xuntan músicos que nunca tocaban juntos, que eran como de, de diferentes tribos, ¿no? Y fan un proyecto no que o mezclan baloncesto y diferentes sonidos así de pop y de rock y por lo menos va a ser una cosa única. Esperemos que que sigan adelante, teña mais concertos, pero como mínimo va a quedar eso. Y Carrero Blanco posee pues, un dos nombres que se asocia con Ferrol cuando falas de escena alternativa y electrónica en Galiza, pues Carrero Blanco son, son referentes en Galiza, por lo que penso que é moi, moi atractivo o festival deste de ano. Vai a estar ben. Son todos grupos de, de ferrol. Son non? todos sí, de aquí. E agora sea, volvemos a fazer iso, sí. Claro, claro. Bueno, agora vamos a lembrar eses grupos e, de entrada, Pepe Cuña, moitas gracias por esta comunicación. Se queres nos últimos segundos decir algo máis. Pois pues nada, que moita forza, que a ver si se pode, si pode gravar, porque vou no perder por causas boas. <risa> Pero que sí. estiven aí, eu passo aí a, a testemunha a Ana que la se va a encargar de que de que todo vaya correcto bueno pues vamos ahora a lembrar en coa música de fondo de esas bandas de una de esas bandas que van a tocar o 2 de abril de 2015 a partir das de la noche en sala superiorito de ferrol no sé esto conspirando por una radio libre que son carrero bianco que se están suando E vamos a lembrar pois pues, entre todas e todos aquí no estudio pois pues, máis cousiñas desta de cita. Gracias Pepe, un saúdo. Saúdo a todos. Así soan y así van soan Desplendorosos Carrero Qué gañas de velos Vamos a despedir A nuestro compañero Juanillo de Tras Rock Que nos acompañó En este programa Especial de divertimento Un placer Un placer de estar aquí Y si me dejáis decir Invitar a todo el mundo Que por favor Que no falte El jueves 2 de abril En la Sala Super 8 Que va a ser una buena fiesta Saúde Juanillo Un saludo a todos A todas Bueno, bueno, bueno, pues seguimos aquí en Divertimiento para pequeños Monstruos Radio Felispín, este especial décimo aniversario de Radio Felispín 12 aniversario del colectivo PAI Y estamos subiendo pues a Carrero Bianco Y ahí está, detrás de la línea telefónica Pues un dos integrantes, ¿no? Sí Ahora, dos integrantes o desintegrantes? No sé, que diga él Que diga él, hola, quincho Hola, hola, ¿qué tal? Un, dos hola. integrantes Un, dos desintegrantes <risa> <risa> Un, dos integrantes, sí, en concreto estamos dos, si tal mm. Ah, ¿estades dos ahí, además? Sí Vámonos. Ay, mira que ven ¿Quiénes estades? Pues estamos Carlota y eh, Eus Ah, estupendo, Carlota y MST y MST, MST. Sí. porque luego oh, hay dos, dos más, ¿no? Dos desintegrantes más, ¿quiénes son? Sí, sí, sí Os outros dous. Hay dos máis que, que, son, que non están así, andan día. Non están agora. Bueno, contanos, eh, que ides facer ese dous de abril do ano 2015 na sala de Superoito no sexto conspirando por unha radio libre? Pois, facer un concierto aí, polo bueno, aniversario <risas> do ano. Como xa sabes, o sitio de estreno eh, de, de, de, de, de todo o que facemos, é... Y nada, pues, faremos un decir si, por ahí, no sé, 50 minutos, una hora, no sé, 13 cancios, o si nos animamos, no sé, algo más, o 12 o 13 cancios. Y, eh, pues, eh, así, un, cosas, como ya la gente va a andar gente, ya va a ir gente de estar con, con Skyhooks eh, y todo lo que va a pasar antes, pues, eh, vamos a ir a empezar así con Marza y tal, uh -huh. ¿sabes? Que... Claro que xa, xa temos orde do, dos concertos, Ana Sí, claro ser? que sí Como vai ser, como vai ser a ver. Pois vai estar apresentado, como dixemos sempre, por Cristina Moreira toda ama, Esta, actriz, esta no? noite, unha atriz monologuista daqui de Ferrol ah. Que nos vai facer rir moito Despois van a tocar Saraba Criolo Que é un, un dúo de música brasileira Unha rapaza, bueno, tocaron no Filspin Bay, Hai sí, pouco sí. en Xaneiro foi Indio Elidia Febreiro, Febreiro Sí, Indio e Lidia, Saraba Criolo E logo os Skyhooks, como dicía antes Pepe E Carrero grupo, Bianco Skyhooks, un novo grupo de Oscar Cuant E se compaña, ¿no? moita máis xente Que se van a presentar, estamos todos moi expectantes sí, sí, sí, y, A ver que que van a facer E aí os Carrero Bianco, a ver que van a facer, que van a explosionar E Carrero Bianco que eh, tocaré deste más novos Ou algo así Vos entides veino na súa la superoito y, vos, non? Si, oh. hemos pensado tocar temas novos tamén Pois do novo que vamos a sacar Pois pues, sí, mois cantos temas novos, mm. tamén vamos a tocar de eh, máis electrónico e máis oscuro co, co que viñemos facendo mm -hmm. eh, Pois pues eso, estamos aí a meter polo medio do concerto tamén Moitas mm novidades -hmm. Porque ah, hai que decir que Carrero Bianco tivo unha carreira meteórica, nunca me llordito, non? O sea, eres incluso, pues, trascenderon as fronteiras e están sonando pues, en emisoras así como Radio 3, en programas especializados E viaxando por aí un pouco, non? en sí, esa fase interplanetaria el disco anterior, ali, pues, sí, por Radio 3, tocando por, por Madrid también también para Televisión Española, para para el Instituto de Televisión Española estemos grabando ahí, de hecho, en tres grupos de España para grabar ahí cosas y debemos por ahí, haciendo cosas, cuando llegamos al uh -huh. pasado así, sí. O sea, quizás sí. eso es un grupo que su nombre es conocido, ¿no?, así un poco underground, bueno, así estatal Bueno, un iban feito é como o mundillo este o coñece o que o quer coñecer. Claro. Bueno, pues véndenos un poquiño a moto aí quinchos para o conspirando para que a xente acuda para que para que vaya a verbos, en fin, que a xente que moita xente Mira. igual non vos coñece, a ver, que vai estar por aquí nessas datas e a ver, estimula aí a xente para que vaya. Eu penso que é de verdade que el existe ben, aínda que É maldecido por nós e tal, pero Penso que le xiste des moi ben o, o concerto, porque a data é moi boa data. Eh, e despois os grupos que vamos eh, tocar ali, o, vamos, a xente non se vai a aburrir. Eh? A xente non se vai a aburrir, penso que vai, vai, o sea, que vai a ver moi boa ambiente. Diversión eh, asegurada. Si, si, si, penso que si. Sí. Eh, xa te digo, xa es que xe, xa, o Skype se usa o Inca que hosteles, están tenen grabadas, eh bueno, están moi ben, moi ben, son, después pues, tocando, tocan moi ben a parte, pero que eso que tenen moito moita marcha e tal, eh, para unha fiesta tamén están moi ben. Eh en eh, nós, pues eh, que nos facemos a pues eso, desde electrónica eh pop, eh, tecnopop divertido ata cousas máis oscuras, Eh eu penso que casi unha hora sin parar, vamos, de, de pasado ben. Polo, polo por lo menos con a nosa pola nosa parte, o noso concerto idea es Bueno, pues con la música de Carrero Bianco Con esta música disco Vamos a despedirnos, gracias, Quincho gracias. Gracias. gracias, Carlota Bueno, Carlota anda por ahí también, ¿no? saludamos también venga, Carlota, ponte un momentiño un <risa> Hola, segundo. Carlota Hola, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Bien, no? Sí, bien, bien, bien sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Ani? ¿Te des desintegrado a, a Quincho? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? A ver unha broma que tiñemos entre nós. <risa> bueno, pues de verdade que, que esperamos esa, esa cita eh do, do 2 de abril, que vos estamos moi agradecidos porque para nós é un placer ter a grupos como a como a vos no, no conspirando, eh, a verdade que tivo un placer, eh. Moitas grazas a vos, moitísimas grazas. Moitas grazas a vos. E contando con nós para o que que aínda. Sempre. Saúde, Daquiñas. saúde compañeiros. Arriba, arriba carrerón. Que nunca viais que nunca vais ese carrerón Bianco <risa> Gracias a la chamada, a Bueno, estamos aquí en los últimos minutos de Divertimento para pequeños Monstruos, en este especial colectivo País Radio Free Spin, Maratón de, de chamadas. Dezanos de do colectivo, bueno, dezanos de Radio Free Spin. Claro. Eh, do colectivo y aquí en Divertimento contándo vos historia de ah. todo esto. Eh, segundo Pequeno Monstruo, Analo CQ, Xolo por aquí, está Javi Maestina. Está también Javi. Veo a por aquí, Juanillo de Trash Rock, en fin, montón de llamadas Aquí aquí, pues, tenemos otra chamada más. Hola, ¿quién está detrás? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, me, me olvides Tienes este planeta? <risa> non, veño so, do, do planeta Marte Bueno, pois pues aquí temos un marciano Que vamos a falar con el que, segundo aparece Según o que din por aquí, es un dos que van Participar cunha nova formación No sétimo conspirando por unha Radio libre, non? Si, sí, hola, son Oscar, Oscar Quant Eres Oscar Quant, e tens unha nova formación Interplanetaria que se chama Skyhooks Como é? Como é? Se chama Skyhooks Sky Era unha famosa xogada de De un jugador de baloncesto llamado Karim Abdul-Jabbar. Ah, mm, y estábamos hablando ahora estábamos mismo en, de dónde ven o nombre. De ese nombre pues gancho un, famoso dos, dos o, es, o gancho de sí. Sí, o gancho de. <risa> Bueno bueno, bueno, bueno bueno pues A verdade é que estamos moi contentos Tambén de que ese novo proxecto Que ireis presentar no, no séptimo Conspirando por unha Radio Libre Este vinero 2 de, de abril do ano 2015 Na Sala Superoito de Ferrol pues Teña como telón de fondo pues a, a nosa radio, a Radio Libre ¿no? como, como se presenta ese, ese concerto Que como decimos vai ser a vosa, a vosa Presentación mundial ¿no? Pois pues si, sí, para, para nós pues, É o primeiro partido Da, da tempada Estamos muy contentos de que sea un nuevo festival, claro. Ajá. ¿Y muy muy qué, contentos. ¿Qué falla exactamente? ¿Estamos escuchando vuestra música de fondo? Coñecemos un, un tema, no conocemos un, más. Escritaremos una rafaquita. Este, este tema que está subando, mira, vamos a escritarlo un par de segundos. Bueno, bueno, bueno, esto é estupendo, Óscar Esto é estupendo, gracias, eh? Gracias Y de esto vai haber moitas píldoras, o, o 2 de abril Pois, pues, bueno, eh, a banda é unha basquetrol band Ah eh, Todas as nosas canciones tratan sobre o baloncesto Tanto de, o xogo en sí, como xogadores, eh, partidos míticos Todas as nosas letras tratan sobre... Sobre o nobre deporte da canasta Ah, pois pues é moi original, é moi original, Óscar mm. Bueno, este, este proxecto un proxecto que ten vai ter continuidade, non? A parte desa de presentación mundial Non eh, se sí, sí, conspirando claro. 2 de abril na Sala Super 8 sí si, sí. sí, sí, claro, a idea é... Te Estais grabando una... tamén, non? Uh -huh. Si, sí, vimos grabar, un disco Tamén conceptual sobre baloncesto Tocar cantas más veces Me, me en donde es eso uh -huh. claro. Bueno, pues eh, creo que está todo muy claro eh, Fica es verbos en directo ¿Cántos sodes no no escenario? Cinco Cinco personas Cin humanas no escenario Cinco llevadores Toda so Todas de altura <risa> <risa> Sí, todo, todo sol estar Bueno, pues vamos a, a deixarte con unhas palabras aquí da nosa compañera Espe, que acaba de chegar e que tamén é unha das organizadoras deste de conspirando Está aí detrás de, de moitas cousas Ola Espe, que tal? Ola, boas tardes Boas tardes Espe, bueno, aí est estamos falando con Óscar ¿eh? eh, Quelle tes que decir? Pois, pues nada, que oimos pasar moi ben Que vai a ser un gran conspirando E que, nada, en daqui animo a todo o mundo Para que vaya a disfrutar das actuacións e de todos Claro de todos. Bueno, pues Óscar, quedan segundos para que ti digas o que, o que queiras Pois pues que vaya moi taciente, eh, que seguro que vai ser un éxito Eu penso que ata ir o pequeno cofrade Ai, claro. si, sí, seguro <risa> <risa> Bueno, Óscar, pois pues, nada, pues, agardamos tanto a Analuz CQ como Espe Como toda a xente que está aquí do coletivo País Xolo, Javier Malespina, Juanillo, que por aquí tamén Os en, en divertimento, que os Skyhawks nos sorprendan, que van a hacer y que junto a Carrero Bianco y a otra formación que vaya a participar del conspirando sí, Sara va a pues eh, fagan una festa tremenda un conspirando eh, Cristina, total gracias bien, Oscar gra gra gracias a vos por invitarnos que damos cuapos a música, cua música. Da -da. Skyhooks sin parar e un sin vivir, Ana Lucecú. Non paramos, de non paramos, non paramos. Aquí está, bueno, pois pues temos outra voz máis detrás do, do telefone. Está Cris, Cris Moreira. Boa, xa. Moitas grazas de parte de todas e todos os filipinianos neste décimo aniversario. Bueno, Cris Moreira é unha actriz. Bueno, sí, sou unha actriz, unha actriz, <risas> unha cómica, unha moreirologa, non sei, non sei o que sou. Eres moito. Hm. Mm. E va a ser um, digamos, a, a alma un pouco eso dinamizadora ou dinamizadora conductora, a conductora, eh, animadora si, sí, de todo este festival. Do séptimo conspirando por unha radio libre. Que que vai pasar contigo aí no conspirando? Pois nunca se sabe o que vai pasar, non? Depende do que da xente, como este a xente que eu supoño que o pasaremos ben. Eh, pois eh, faremos un pouco memoria do que é Filipin, eh, eh, como un pouco como tipo ficheira de ese no programa, pero con en directo eh, tamén pois eh, a presentar a todos os grupos que temos aí novidades temos a Carrero que son moi divertidos o sea que basicamente o que vou facer é pasalo ben con toda a xente que se achegue á sala super 8 mm. Cris Moreira presentando o Sítimo conspirando por unha radio libre No sei se estivestes un pouco pendente danos a sintonía 11 si, sí, si, sí, estiven escoitando e quedaches asustada? Como, con nosa historia. Pero lle no, no. dimos moitos datos, eh? De aí podes sacar tes moitas pistas, eh, moitas anécdotas aí que, que que contar. contar. Sí, sí. Sí, pero bueno, asustada non porque vamos, eh, sendo de Ferrol creo que poucas cousas nos asustan. Sí, é verdade. Si quedei asustada co capuchón que pusieron na Rúa Real, pero con Filipin non vos preocupedes que non. Bueno, pero o capuchón que pusieron na Rúa Real xa é noso, está captado. Bueno, a Vai ir o conspirando tamén. Bueno, pois pues vamos a desarte que nos digas as últimas palabras, quis Moreira, porque estamos a rematando Así que Cris, vendenos a moto do séptimo conspirando por unha radio libre o vindeiro 2 de abril xoves autodestruído santo na sala do superoito de ferrol Pois vendo toda a programación eh, anti Semana Santa de Ferrol se Queredes Vos vendo xoves do conspirando que oímos pasar super ben. temos a tres bandas fantásticas e estupendas, temos unha estrea Temos a eh, rock and roll deportista Que eu penso que poucas veces se veu Os vendo o Mércoles no Manchita Cousa tamén Unha estrella dun, dun antimusical <risos> os, os vendo o Benres na sala de cine O mesmo antimusical así que son a anti Semana Santa oficial da zona de Trazancos Temos que moito que facer en so, Semana Santa que levou xunto co Filipín facendo anos además á contraprogramación. Ah, muy ben, muy ben. Claro, claro. Eh, que Enferrol non soamente etapa del rock, que hai moito máis. Di que si. Moi ben, sí. ben Cris, claro que si. Sí. Espe, queres dicir algo máis? Queres agudar a a, a Cris Moreira? Eh, teño moitas ganas de vela e que seguro que nos sorprenden. Mm, Espe, como sempre. Unas das organizadoras deste de conspirando, claro que sí, que está bueno. aí. Además unha das novas sabias do colectivo Apai. A facía pues, fallle alguén con a conciencia e a saúde mental Como, como este A, a de Espe Pois pues hai que seguir, de eh, que en Ferrola hai máis Hai máis do que a xente se pensa Máis alada a ansiedade que, que a xente se pensa Entón hai que animarse que Os que quedamos aquí, na zona de Trasancos Quedamos por algo, estamos aquí loitando Así que vamos a pasarlo ben, lo menos Perfecto, pues aupa sí. Cris Moreira. Opa aí, que estarai apresentando, dinamizando, dinamitando o sétimo conspirando por unha radio libre, o Vindeiro xoves insano, 2 de abril do ano 2015 na Sala Superoito Aí nos vemos. e o día anterior no Manchita. Saúde, Cris. Veña saúde, parabéns. nada máis poros en este especial divertimento para pequenos monstruos, aquí en Radio Flispín falando da historia do colectivo País dos dez anos do colectivo cosas, País facendo cronoloxía e historia, poñendo moitas anédotas sonoras e, bueno, en fin aquí en, en familia todas e todos xente sí. que quiso estar aquí A la luce Q, uh, que tamén estás aí na batalla do conspirando por unha radio libre. Estou, con todo con Juanillo. Con bueno, pois pues, pues, estamos desde aquí moita forza, eh, sempre hai tres ou catro persoas aí atacando nessa historia filipiniana ou se so desvos mañá Continuaremos, da igual bueno, si se outros. Espe, forza. Ben, ben. Vémonos E nada, pois pues eso, como este programa non se emitirá ata despois do conspirando pois pues vémonos no conspirando Vémonos salir Vémonos o 2 de abril na Sala Super 8 Saúde